Ja, nå er vi et jul i ennja Og vi tøper fine maga Og nå vongen ikke lenger er full Er det jul, er det jul, er jul. december ser vi glad For vi nog nokre til og sokkalad Og vi fremmer en hel masse tull Det er jul, det er jul, det er jul Heng av mul og var dagen mørkt Lige nær henger tenner men vi lyser det nå, min venn Slikker nærklapp og taften igjen Og nå syns det kalenderluka Råvna og påbitens luka Og når katteriskolen er full Er det jul, er det jul, er det jul Du, jeg møtte deg da min på sunda, du Vet du hva hun sa? Nei, det vet du det? det vet ikke